Завоювання Мексики Кортесом За стародавньою легендою, одного разу кочівники Ацтеки зустріли орла, який сидів на кактусі з гримучою змією у дзьобі. Це був знак від Бога. На цьому місці було в 1325 році закладено столицю майбутньої імперії – місто Теночтитлан, теперішній Мехіко. На території сучасної Мексики розташовувалася могутня імперія Ацтеків. На час відкриття Америки Ацтеки володіли величезною територією, яку заселяли 370 племен. Скорені народи платили данину, з ними поводилися безжально. Безліч бранців приносили в жертву кровожерливим богам. Нема нічого дивного, що малочисельний загін іспанців швидко знайшов собі безліч союзників. Одним з найбільш шанованих богів Ацтеків був Кецалькоатль, або пернатий змій. Згідно з легендами, цей світлошкірий бородатий бог індіанців безбороді, який приплив через море зі Сходу, приніс людям знання, календар, математику, астрономію, вміння обробляти камінь і метал. Він навчив індіанців землеробству і ремеслам, показав їстівні лікарські рослини, дав закони. Цей бог, наподив індіанців, не вимагав людських жертв. Кецаль-Коатль відплив на батьківщину, але обіцяв повернутися. Коли з'явилися конкістадори, одягнені у важкі обладунки, індіанці були вражені їхнім виглядом. Частина новоприбульців пересувалася верхи на конях. стеки вперше побачили цих тварин. Світлошкірий ватажок воїнів, які керували величезними плаваючими будинками – кораблями був прийнятий за бога – пернатого змія. Роль бога з успіхом зіграв Ернан Кортес, який очолював у 1519 році експедицію усього з 550 моряків-конкістадорів. Слабкий і нерішучий імператор Монтесума, який звик до абсолютної влади і беззаперечного підкорення, намагався відкупитися від Кортеса. Але чим більше золота одержували іспанці, тим більше розпалювалася їхня жадібність. Жорстокістю, підступництвом та постійними обманами Кортес усього за два роки підкорив Мексику У ранзі генерал-капітана Мексики Кортес зробив ще два походи У басейн річки Санта Марія 1523 і до Гондурасу 1524-25 А у 1535 році він відкрив невелику частину узбережжя півострова Каліфорнія Конкістадори від іспанського завойовники – учасники іспанських завойовницьких походів у Південну і Центральну Америку у період кінця 15-16 століття.